wake up wake up wake up wake up up you wake up you wake up you wake up you wake this is mr senior love daddy your voice of choice the world's only 12-hour strong man on the air here on we love radio 108 fm the last on your dial but first in your heart and that's the truth root here i am am i here you know it it you know this is mr senior love daddy doing the nasty to your ears your ears to the nasty eyes only play the platters that matter the matters they platter and that's the true from the heart of style, you're listening to we love radio doing the ying and the yang the hip and the hop the stupid fresh thing the flippity flop i have today's forecast for you. Hot. Come on, welcome, Johan. Thank you. Thank you. What are we doing now? What are This week, Kalle. Det uh, I don't, I don't, do the right thing. <laughs> Bra. And uh, här today are we, Tobbe, Adam, Kalle, and. Yes, och baba gagnos. Peka på datorn. är på datorn. Ja, tack. Ska vi börja med att gå betygssundan? Ja. Två börjar Okej, okej. Ja, jag kan säga direkt. Jag tycker det var fyra. Jag tycker det var en bra film. Jag är en hela filmen igenom. Egentligen. Även om det var för att jag var bakfull och inte tänkte ut. Men får man avbryta? bryta? Inte det. Inte Nej jag, jag tyckte det var den hade ett Jag vet inte, det var intressant tänk på filmen så fan och den var ju extrem på många sätt. Ja Ja vet inte jag tänkte att man håller den ganska kort så. Mm. fan. det stämmer Ja jag jag jag, jag, jag ger den trea. Jag, jag hade länge svårt att förstå syftet. Jag hade svårt att komma in i vad var vad det handlade om och vad de ville och vad, vad syftet med filmen var på något sätt. Mm. Men jag tyckte tyck, tyck att slutet klämmen var jättebra och poängen de ville komma åt, kom de åt på något sätt. Så det var, mm. blev en väldigt intressant liksom rasistisk tanke man fick igång. Mm. Typ. Det är lite alltså, man börjar tänka i många spännande banor. Så jag tyckte att det var. Ah. Ja, panna, din dator är tre, så alltså, får, nu får du. Eh, förlåt, Det är du nu. Du ser inte riktigt där vi sitter, men det är, Alltså, om vi går... Det är du ]30... nu! Du sitter mellan mig och Carl. Eh, men... Eh... Ursäkta, eh, e jag tror att vi måste stänga av eh, videon för att lagra med ner då. Okej. då. Inte videon då. Så. Så. Jag tror att det är det. Så. Okej, den får en tre av mig. Jag tyckte att den var... Jag vet inte, varför det är inte är en fyra? För det var, ju, det var ju en fyra i de stora delar av eh, filmen. Det är nog för att det, det hände inte så mycket. Eh, för, att, för att fatta mig kort. Ja, mm. ja absolut. Mm. Det är bra. Kalla? Ja, jag. Ja, den var inte bra, jag ger den fan en tvåa. Jag, jag, alltså jag tyckte den var dålig. Jag fattade fan inte filmen alltså. Eller... Det var, nej fan, det, det handlar bra, bara det om en så. jävla gata. Ja, ja det räcker. Mm. Mm. <laughs> uh, jag har ju stått en väg som fan. Men jag, så jag tror, alltså, jag är ju generös. Jag sätter fan också med fyra på den. Jag, jag, jag, jag, jag gillar alltid att jag är som en lärare. Är lärare som man säger är, de Nej, det är ju från person till person. <laughs> ah. Vissa lärare, de har ju hela den Sista till min i januari, Exakt heller fri än föräldrar mm. mm. Men bra killar! Får avberäkna snittet på det där sen. Ja, vad ska eh. vi fixa? Det, det, jag antar att vi inte där att den sitter som en motivationsrunda så vi kan väl ta en kort sväng runt också, eller? mordra ja, i det. Är inne det. Inne, ja, det är oh. liksom på varför man på. Ja, uh, eh, men ska vi hålla vi försöka hålla ner det då bara alltså bara ska vi Ja, jag tyckte det där räcker. Jag tycker vi kan gå direkt på något alltså kan mm. det åter mm. Okej. Okay. Mm. Ah, ja, då ska vi gå på budskap eller diskussionsfrågor. Vi kan eller? diskutera varför med, varför men ska vi inte, ska vi inte ska vi, äh, vi firar fira melankrea. Ska vi inte presentera lite vad fan eh, om man, ska, om man ska förstå någonting som om någon annan ska lyssna på, det vad fan en det handlar om. Du, man, oh, precis, du, man skulle, du skulle kunna dra en quick background om mm. filmen bara. Ska göra det, ska jag göra det. Ge det. Men för mig också. Uh, ja, men filmen handlar då om uh, en kille som heter Mookie i Brooklyn som jobbar som pizzabud <To tog mig halva filmen och fattade att han heter Muki. Jag var riktigt dålig, unfokuserad. Det är ganska luddig handling. Det är inte som *Hairs of Caribbean* att man lika bra berättar den exakt. Det är lite indie-filmer klassiska eller bara olika saker som händer Men det är röda tråden finns där men den är ju tunnare än i en Hollywood-rulle klassiskt. Men det som Kalle sa, det handlar om Egentligen en gap. Ja, alltså en liten typ, del av Brooklyn jag typ. ja. Alltså de första Första... första scenen kan vi diskutera sen. Men alltså, de mm. första, liksom, 10-20 scenerna var ju bara liksom, presentera typ 10 12 karaktärer. Var... Och så centrerade filmen runt, alltså bara de 10. Ja, 12 12 det var de 10 12 karaktärerna och två affärer. Så var det inget ja, ner nej, det, var det, var det, var, det var det som var tråkigt gatan. Det var det som hände. Det var det jag inte var så jag gjorde. Ja, vi kul bra. Och det var. Det handlar ju alltså då alltså man kan ju säga att handlingen det är ju rasism det handlar om. Ja. Och det är ju alltså ett mörkt ett område men de som har affär eller pizzerian de är ju spaggar alltså italienare. <laughs> ah. <gör> eh, och det, där, det är ju där klyftorna hamnar liksom. Eh, och liksom då... Ja, och också mellan de, de, de, de, de... Asiaterna och, oh, exact, och exakt, Ja, exakt. Det exakt. har som att de hade överridit alla ja. stereotypen. Den här den här Moki då han ah ja, du kan fortsätta. Nej ja, Moki som som han då, han jobbar på som springbud på den här pizzerian mm. och Ja, var, han, det var han, det. Han, han möter ju på de där människorna, för det ja, är som precis. det som får handlingen att flyta som att han är ute och springer. träffar han ju på folk hela tiden. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Och det är många olika karaktärer, men han är ju, han är ju i huvudrollen liksom. men det är, mm. äh, och det är för det är han det var han som reser filmen. Mm. Det, det är spyk. Vad mm. mm. är det? Mm. Och den här killen, lite fanfack. Om man sticker. Vad säger Att han som var muckig. Mm. Det känns. Sjukt men mm. spännande. men fun fact, Det är bara det. Tobbe och Jeppe som får kommer få fanfack fan. Men men vem var killen med med Glajena. Gläner. Det var ju Gaspring. Ja. Ah sjukt ja. Uh -huh. Alltså när man sa, såg, jag sa, såg, jag spotter inte när så. Nej. Breaking eh, Bad jäppa. Är det så vi sa igår att du kommer ah. in där? jag gjorde det för inte. Alltså. Jag, jag var tvungen att börja kolla. Vem, vem, vem, vem av de karaktärerna så? så also alltså, han som var han som han som, som fått damp mest, alltså, han som så, har glasögon. Att... Ja exakt, alltså, han som är i jävla läger. Mm. Uh -huh. Han som hade Er Jordan. Just det Och så uh -huh. var det ju från The Wire var det två kar. Och oh, när såg ni vem radiohosten var då? Var det det? jag <laughs> Var det det? Alltså, ja. ja, det, ja. Klart, det är klart det var. Jag satte och tungte med. Jag tänkte på morgenskina först, men det var det inte. Men sen, och sen nu om vi kommer in på den sista. Men var ena polisen? Ja. <laughs> Carlos ja. Carlos i Carlos. Ja, jag jag. <laughs> ja. Nej, fan. Det var mycket sen där uprising. Men okej, okay, men ja. det, var, det var ju kort och gott vad Det handlade om. Den handlade om rasism, det kan man väl säga. Mm. Vet du, ja. No, och, visst handlar den inte, den handlar väl om ja. det? Kan, ja, det, så, det, det, det är, ja, det är ju enkelt sagt att säga så Sammanfatta med texten som stod i slutet av Martin Luther King Ja just det, precis mm. Och Malcolm X ja. Ja. Men, men ska vi prata lite vad vi tyckte om? Om vi kommer in på handlingen lite då Vad, tyck, mm. vad tyckte vi? Vad tyckte vi? <laughs> <laughs> men inledningen var ju... Jag var på öppningsscenen jag, Det var någon dansade upplötande. Den förstod jag inte alls det är, det jag, fan, Nej, det är de två, just det Jag, jag, jag känner direkt så det här är något för mig Alltså, alltså kult, alltså allt det där alltså, jag, jag har skrivit det till och med Skön jävla öppning, ljudet samt visuellt det, det, Alltså, jag älskade allt bara Det var så graffiti och bara hip och och liksom. Men hon det, det var hans flickvän Som dansade, eller? ja Hon kom ju först med i filmen Efter typ en timme det var, jag tyckte, Man tror att hon skulle spela så bra Jag tyckte det var kul 2,3. Har den det? Nej. Utveckeln är 7,9 tror jag. Men jag menar 2,7. Ja. Aha. Det är ju sjulan var jävligt snygg dock, men det kan vi. Ja. No. Jo, det var. Ja. Nej, nej. Jag fattar inte. Ja, det var också, jag var också så här när när jag låg där över henne så var jag fattade först, inte fattade faktiskt det. Är nej, det, flikten, det var jävligt creepy. Det var, var, var jag sände Det var inte creepy, ja, det är inte. Men det satte ju direkt en ganska, man fick en bra bild av hur han, alltså så, han som karaktär, det var alltså, jag, jag tyckte om han, mm. så fan liksom, mm. eh, nu var han ju inte perfekt liksom, han, han var ju inte, inte god. Nej, nej, det var ju kommer det ska jag komma ihåg ja, sen, ja, kom sen också, han mm. också liksom. men eh, han var ju ändå en, eh, jag vet inte, en intressant karaktär, mm. han hade som sina, men mm. ah, nu ska jag, nu, nu går jag allt från en lim här, men alltså grejen, jag tänkte att det var jävligt Nice som jag så slog mig när jag såg den här filmen. Det är som, det är lätt att tänka så här, men fan, vad hade händer hänt ingenting. De är ju bara gå runt och, och, och möter folk så här. Men det är många, många jävligt bra filmer som har ganska lugdig handling. Jag mm. tänker typ så här, Big Lebowski, den är lite så. Pulp Fiction är ju lite så egentligen. Den är ja, inte... men Lebowski, den är lite mer driv, det händer ju så här: sjukt. Ja, det är okej, okay, den är ju lättsamare. Jag det är ett dåligt exempel. Men jag tänker mig så här. Förstår ni vad jag menar liksom? Det behöver, men behöver inte alltid vara den här liksom... Nej, jag håller, det jag ju, jag håller med ju med det. dig också. Och det det jag tänkte att den här också... filmen var bra liksom. Oh. Det, var, det var en ovanlig film. Ja, jag har ju inte sett någon sån här film. Ja. nej! Men inte som som är byggt på det här Nej, sättet. precis och det är och... inte den vanliga där av turistkull det precis och det och det och det och, och mycket för det, det, var ju, det var ju som sagt det var ju som att man hade övervakningskameror på gatan egentligen och vi mm. följde men med mycket som den här killen som gick runt med boomboxen hela tiden. Mm. Rahim. Byggde han byggdes sig som upp hela tiden. Det mm. vet inte tänkte ni på att alla, nästan alla scener filmades under från ja. honom. Ja. Och ofta och vem annat blev mm. filmaren så att han han sig så jävla stor och cool Och så blev det i, i, i där, så så så så så så så så scenen så liksom. så du spårar ju då då kommer ja nej det var de, de byggde upp mycket ganska snyggt då mm. mm. jag kände också det, det var och det att det var den här, bara den här lilla scenen som fick mm. man att se karaktären man visste att de sprang ut i bakgrunden jag tyckte det var Nej mm. just det var så ja det, det ja. Detalj, Aa, var märkligt nice, liksom. jag kunde inte se ja. något ja men det var sant ja alltså, det var mycket grejer som var ganska så subtila som men det var sjuurt mm. intressanta det blev det är nu ett sidospår men typ mother sister Alltså mm. det blev ja så det blev mindfaktor det början Alltså jag förstod inte det nån satt som i ett fönster som nämna helgång och bara ja. så så, bara att det, alltså det var jag vet inte. Exakt, var, var, var, någon var det, liksom det fönster, någon liksom, fanns det någon men fanns det någon ja, som mening med det eller både så här, som inte man inte ser, det. Någon, någon, någon som förstod det. Ja, som är en riktigt Jag Hon på internet. Hette Mother Sister? Ja, han heter, vad fan heter, vad heter gubben? Du kallar ju väl han det Mayer, ja. just det. Jag älskade fall han. Ja, jag tyckte men... han var, ah, jag tyckte ah, han var best, ah. bästa kanker i filmen ah, också. Aha, ja, det liksom, är... han, hade ju, han hade ju bäst moral liksom. Jo, hade... ja, precis så. Det är där ah, för, det för det man lärt att gilla honom. Precis, det så. Det är riktigt det med handling Men jag tyckte det var sjukt bra Jag tycker ofta när det handlar om rasism då är det liksom här. Kinderslist och det ser så tydligt slanget på vitt att det är liksom de vita som är onda. Men det här går så. Alltså, visst, det var ju svine, men det var ju ingen som var bättre än andra. För det var ju som liksom att det visade ju på att alla är där För liksom de här grubbarna oh. satt ju och snackade skit och de här jävla Japsanade... gula. Ja, ja, ja. Alltså, man... alltså, jag älskade dem. Också. <laughs> jag älskade ja. dem. Som... <laughs> ja, alltså, jag älskade dem. Bara snacka skit. Jag tyckte bara var skön stämning i hela filmen. Det alltså är också. bara här till slutet jag. så fick jag verkligen så här, som du också. att alltså, Vad mm. fan? Den har ju ett budskap också, liksom. Mm. Ja, jag men det är ett väldigt särkt bruk, och jag tyckte att det var så jag tyckte att det var så jävla tråkigt. Jag, jag ville verkligen inte att det skulle hända när För du sa. Säl, alltså, precis innan var som liksom glad och nu ska vi ska byta om den till ni ska ta över det här. Och, det, och så Mucky, you will always, always have a place here. Ja, your I your family server. So, yeah, so, so. so och sen, sen så bara spårar du det totalt. Det var ju det var väldigt, väldigt tragiskt på något sätt. Mm. Att det jag, skulle det, bli det. Och också jävligt klient att liksom. Att bygga hela alltså, ra, lite ras, men alltså, rasismdebatten kring så trivialt som att det inte är några brothers and the wall. Alltså. Mm. Mm. Istället för att det ska vara så här, en, en mörk liten pojke vi blir skjuter med polissäkerheten mm. med en så här, klassisk som lever upp, mm. utan, Det här I var ju verkligen ganska trivialt, men det, det lyckades ju ändå skildra det på ett aslagt ja, sätt. Ja, de men det är det exakt, Ja. Alltså, uh. mm. Att få dem att ketsa kring det, istället för att det ska vara så jävligt dramatiskt. Liksom. Och så finns det ju flera olika sätt att tolka det på också, liksom. Jag tycker all, all, allt var sånt. det var inget som var så här med svintydligt så att bara, men det där, han har rätt, han har fel. Fight fight fight fight Nej, exakt, alltså, rätt och fel. Titeln, mm. Do the right thing. Ja, det ja, det var vem, ja. vem var det som gjorde? Inga. Alltså, jag skulle säga att ingen gjorde the right, Nej, right thing. See I, I see alltså, att Nej, alltså jag, jag fick, det, jag läste en referens och då skrev de mycket om det här att, eh, att de, de, hade en teori om att Spike Lee, liksom... Eh, ni såg det i slutet, texten från Malcolm X och Martin Luther. Ja. Mm. Eh, Luther var ju mer så här passiv. Eh, passivt motstånd mm. Malcolm X är lite mer så här. violence att det kan bli våldsamt mm. eller man ska slå tillbaka mm. om man gör det i självförsvar liksom. mm. och, de, deras teori var liksom, att man, om man tar från båda så blir det bra mm. eller så skulle det bli bäst just och att Spike Lee ville säga det och do the right thing liksom. alla de här gjorde ju som, sina egna saker på lite extrema sätt ja, det var, ju, som, de var ju väldigt tydliga med hur de, hur de var egentligen mm, eh, mm. Liksom, och hur de agerade också. Jag vet inte, och det känns som att det var lite samma sak. Ja. ja. Om, man skulle, om alla skulle liksom, ta lite av varje liksom, så, skulle så hade du det, ja, det är Men och vi sa någon till att do the right thing. Eller vi var det någon som sa det till honom det som att ja, det var, som som det var Nej så men vi var ju det precis. Jag Jag men du got to do the right thing eller något sånt är det var ju The Mayor, eller? Ja, var det var ju mm. eller om det var så nej det var The Det var det, det, The som det kom och fram och bara, mm. drog till sig igenom mm, och bara, mm. det, var det enda han skulle säga. Ja jag, precis, jag, ja, jag, precis ja. Ja. och det tyckte jag också att det var, det, var, det, var, det var snyggt som fan att, när den här, när eh, Gus, jag kallar för det för att komma två fan heter, när han skulle, eh, Gå och börja, alltså bojkottningen och går det var Precis. någon som bara men du fokuserar på något bra istället mm. alltså det var också av Emmanuel sist sist ja, var, eller, eller vad om det var syrran? Han sa inte många. Han, han syrran då var, var som bara ja. kan du inte lägga den här på energin på något vettigt och det, det känns som att det var ändå en ganska kul skildring av att liksom det är inte alltid de vettigaste grejerna som fokuset läggs på ja, så det kan vara så som liksom nu går jag att ta det kanske, nu är jag ute och cyklar lite, men Nej. det känns som att det var ju liksom all rasism och det som gjorde att han gjorde det, men han valde det på ett specifikt, alltså han förstånade, alltså det var ju inte så han tog upp kampen mot rasism generellt, utan han gjorde Nej, det på men, den där punkten, ja, det är som att det där det fick utlopp. Ja. Och så tror jag det kan vara mycket i verkligheten också. Ja. För han hade ju fel, liksom Italienaren har rätt liksom att sätta upp med han vill Elias i Jens ja, restaurang. Jag har fast han liksom han kunde ju hanterade det på mycket bättre sätt också liksom. Ja, verkligen. Liksom att mm -hmm. sitta han var ju också liksom. Varför satte det ingen svarta? Det kan man ju liksom fråga sig. För han för det var jag tyckte det var väldigt fint när jag har haft den där i i 25, 25 år och jag har sett dig gå, gå dumt upp så liksom. växte ja, upp ja. och det jag har gett matrum de här det får mm. mig om väl ett bra liksom. Så det, han han han var ju kändes ju väldigt för det så att säga. Ja. Och då är det så konstigt blir att han varför mm. han hade bara kunnat sätta upp några och, och lyxade liksom där. Ja, ja. Men jag tror det också lite att de ville inte att han skulle bli the good guy heller. Nej, typ, nej. för att han, han var väl inte rasist. Nej. Eller jag tror jag tror nej, inte att han var rasist. Han hade bara fått nog på sätt. Ja, Eller, men... alltså, det var ju som han var ju till min intresserad av, mm. av den där cyrran. Mm, no, precis vad då där med uppväxten liksom e Epe är jeppe kvar ens. Alltså. Ja just det. Och i fickappen det var datorn som slocknade. Ja, jag, är jag tänkte om. Ja, men men verkligen fortsätt då. Ehm jag tappade lite. Jo men, men man, säl om att ha vad Ja, just det, där, säl, men ja. Han, han var ju som ofta en ganska skön karaktär, liksom. Det också, som, han kunde ha sviniga lung... drag men det var, ja. inte, det var inte rasism inte. Det var ju med att han var otrevlig mm. själv. Mm. Han var ju proud över sin, över sin affär, liksom, och... Mm. Mm. och, han, och ja... Mm. ja och just det, en en, en, en grej, liksom... Eh, vad hette han? Den här... Det eh, han som dog. Rahim, eller? Radio Rahim. Radio Rahim, mm. just det. Mm. Jag måste säga Man hade inte jättemycket sympati för honom När han dog liksom. nej Det var ju klåkigt Men det var ju han som, som gjorde Gjorde liksom fel egentligen mm. Eller ja. Sälj ja. gjorde ju också jo. fel jo. På det sättet som jag sa tidigare Men, ja, precis. men liksom var snart Polisen snart. gjorde ju också fel Ja såklart liksom. såklart, Men han mm. var ganska dryg ju ja. mm. det är men, men, eh, Rahim Ah. Det som är grejen. Alltså, jag tyckte han var skön. Han var ju inte mot alla. Mm, mm, ingen ja. alltså, gjorde ju. Ingen köpte sig göra den här filmen. Nej. nej precis. Nej, nej, nej. Kanske en medium, men han av... Han var som en annan karaktär. Mm. Eller han var som. Mm. En... Jag, jag vet inte. Ja. Den andra sidan. Eller... Ja, jag, jag förstod det. inte det heller. Men är varför När han startade, liksom, kastade sotunnan. Ja, ja vad? Var ja, ja, var varför, var, var, ja. varför kastade han då? Han var en god vän med Rihim. Jag tror han var. Det var, han var bara också läskigt. Ja. Alltså jag tror inte det var något, något mer för det visade han ju ständigt man han hade inget motsäg. Nej. Nej. Men det var blev det väl någon någon så bullfil och störig. Han var ledsen på på att tiden av, av kanske brorsen eller eller en av där som jag han kunde och luffa alladooligt av. Ja, han var så jävla oskön. Mm. Han var riktigt oskön. Det var han. Mm. Men och, ska man dra det här i något större perspektiv så kommer det är ju alla går runt och gör lite rätt men och lite fel och, Men, ja. men det, det krävs ganska mycket Att alla ska göra rätt saker så att säga Ja men alla ska, Precis, jag tänkte också det Liksom budskapet mm. att, ja, fortsätt, fortsätt Nej men, nej, men att, att, att vi, kan, vi kan fokusera på vissa saker som vi kanske gör bra Men sen gör vi många saker dåliga också och, Ja det är. Och, och man har som inte Ingen av som Och orkar göra allt bra på något sätt Nej, det är som vi snackade om Efter Wolfram Wallsfield mm. Att det är som om sexist liksom, att man kan göra, om man ska vara helt korrekt då ska man inte lyssna på någon populär musik Eller då ska man typ ha på sig en brun säck och <laughs> klippa ena sidan om hålet kort ena lång... tror man menar på, alltså, på extrem, Men det gör man inte Man tar upp stilen när man själv tycker det är, Nej, precis. Det, är det som värt ja. Jo men och, och, och miljö man, man sopsorterar men man, man kör ändå alldeles så mycket bil ja. man, man, Alltså sånt man... man vi, vi lyckas inte fokusera helt på något sätt. Det är väl är mänskligt. Det är ja, Men ja, Det är intressant. Och så. Mm. För det är som att man, man tänker sig själv så att man är god liksom, om vi har varit med i en film. Mm. Mm. Ja. Så, men det är ingen av oss är goda. Nej. Det, det tyckte jag att filmen, det var också att det gjorde det bra, liksom, att den bra. Det, det känns som att den speglade verkligheten i alla fall ganska bra. Jag vet inte, nu var det ju, Det känns som att karaktärerna var lite extrema. Ja, de, de, de, de, skulle, ja. de fyllde ju alla som ett syfte the power, fight the power, got to fight the power, Ska vi diskutera Samuel L. Jackson? Ja. Mm. Varför, varför var han där? Jag tyckte det var snyggt, eller jag tyckte om det liksom, att han satt mm. och kommenterade. Vi kan säga att han, han, han, satt, han, satt, han satt i ett fönster och snackade radio tolv mm. timmar om dagen liksom. Han såg, och filmen utspelar sig bara på en dag, en och en halv. Mm. Eh, och han satt ju och snackade om alltså. Han såg jag såg ju han, han, han som vi såg ju genom hans ögon på något ja. sätt. Ja. Det var det var lite så igen. Ja, det var coolt. Och ja, det var verkligen intressant och eh, och han blev ju, och det var han blev ju läs. Det var man det var man fick ju som se man som han blev läs också på slutet när det var blir skjutet. Vi ställde ställs upp då bara vad fan. Ja, kanske, jag catchar liksom färgad sedan tidigare Samuel men han fick ju lite, eller i det är ju Morgan men jag blandade ihop det. så här mm. positionen liksom mm. som vakade över alla och hade liksom i, åsikter om allt och liksom nej, nej, nej, varför, varför gör vi så här liksom allt gått hemligt och... ja. ja, precis verkligen och sen, ja det, det tyckte jag också det var fan, det var också sådär, men här men det, jag tycker det var ganska skönt ibland att det inte allt klart så sjukt ju. förstår du nej, nej han var, precis, han var ingen styrspård på kommentator heller på något sätt, så att han, eh, men, men Och så måste settingen var ju fantastisk, det var ju, att alltså, ju svin ju musiken alltså oh. Men så var det på att bli det enda jag spelade i, oh. alltså, men, fan, jag, han var ju driv med det var ju bra musik, det var riktigt härligt Jag vet det, det är det, alltså, jag älskade ju allt, men alltså allt, hur allt såg ut och... Mm. Äh. Ja, det var, det var jävligt snyggt, snyggt då, och mm. härlig och bra, bra. Mm. Men det är lite som falling down då, att det är liksom det handlar om något ganska... Alltså det är ju och Det är ju in inte jolly med rasism och grejer. Men man måste ju som... Alltså man kompletterar upp det med att ha en skit-härlig Mm. Och så gjorde de det ju väldigt enkelt liksom... Eh, liksom italienarna var ju superitalienare mm, ja. och afroamerikanerna, -am alltså de var ju alltså också eller ja jag vet. Inte. Jo nej men, men, men alltså jag tänker med lite att alltså det. Det hänt mycket men nu men förut ja, alltså. Jag tänker ju mest för att italienarna var så jävla italienare mm, mm. och liksom för att ä, asiaterna också. Mm, mm. De kunde ju inte engelska. Nej precis. Mm. De spelade mm. jag mycket jag, del, det spelade ju det, det, det, det spelade så Men jag tror liksom att mycket förut liksom ja alltså det är ju segregerat. Alltså, det är mjölk. det ju en jävla smältdegel av alla kulturer men alla det är väl så att det också för dem där liksom. Mm. Mm. Och det betyder inte att det kan komma inte kan komma från alla kulturer och göra vad som heter kan man liksom men då räknar ju med liksom, att är du liksom då är vi klästa i den kulturen alltså vad jag menar. Mm. Att alltså är du liksom från det juddu är du från det hud, om det är ju judar men Ja, jag känner tror jag att det är liksom meddraget är judiskt. Nej men, och, men precis, det är precis. Det är intressant och att <skratt> rasismen går åt alla håll, alla håll på något sätt. Ja, precis. Att, det, det gick i cirklar under ja. tiden. Ja, det var flutande. Uh, uh, ja, ja bra, och, Men det blir, det blir så konstigt också när man när, när man, kan, man, man, tar, man blir lack för att man de andra segregerar och sen så sitter man och saknar om ser vissernästerna och sen så blir går det gård, liksom bara. Mm. Ja, Men ja. där är det där är faktiskt ganska intressant att. Alltså. Att det är som är du inte, alltså är man inte vit då kan man aldrig få samma rasiststämpel Nej. som, som om man är vit. Och det är, det är liksom. Det är egentligen jävligt konstigt för så var det ju, alltså de i min klass, alltså de som var hade annan etnicitet, mm. alltså de var ju brutalt raser mot varandra. Mm, mm, mm. Alltså, de var ju typ så här, bara... är ah, vad fan har du bananlål om det kom? Alltså, de kunde, de, det fanns ju inga spärrkåren, kunde du säga. Jo, nej, de spelar ju inte. De men det är, alltid, det är alltid känsligare att liksom neråt ner åt vad ni så där jag menar. Jo, jag vet! Så är det ju alla, jo, ja, absolut, det håller jag helt med. Håll nu, nej. nej, precis. Nej, men som eh, med feminism också. Det är ju eh, okej okay mm. att liksom om man sätter sig fullständigt på andra sidan av vågen som eh, feminister gör inom situationstekniken. Att man nästan det är okej att hata män för att kvinnor är i sånt. Mm. Eh, underläge. Underläge. Men, men, men det är inte är riktigt... Är inte jag stämper. tycker jag håller med. Jag förstår det. Ja. Vi förstår det. Det är lite samma sak. Men, men samtidigt så det finns det ju mer etniciteter än, än vita. Det finns ju bara två kön. Och liksom. mm. mm. det jag menar jag då, då kan ju ändå de se sig. Då kan ju de ändå sparka ner att, i deras åsikter liksom mm. säga att jag är från... Eh, men jag tycker ändå det är lätt att... Eh, nu måste det bli precis. Men eh, det, jag tycker det var intressant att det var ju visst var det bara en vit karaktär i hela filmen. Och det var polisen som som hade ja, inte så ja det var han som cyklade. Han som cyklade. Det var två liksom vita amerikaner. Mm. Resten var ju hade ju annan mm. etnicitet. Det fanns ja. ju spanjorerna också, de har vi ju missat. Ja, just det. Det var ju. Kul. <laughs> de var ju också överspelade mm. liksom. När han hade som... musikbattle med med Rady Raheem och skulle spela ja. sin salsa. Just lukad. det, just ja. <laughs> men alltså, ja men, <laughs> men <laughs> men det var nice också, för det var ju som, alltså det var inte hood, men det var innan, innan liksom gangsterrap, för här menar. Det var ju på den tiden, för hiphop på 80-talet, det kom ju då. Mm. Mm. Det började ju i New York trakterna. Då var det ju, det var hiphop var ju, alltså rap. ...breakdance och graffiti och då var ju så där glatt liksom. Mm. Mm. Då var det svinklatta och sen började ju väskhusjävlarna komma in i Ice Och då blev är det bara om att nörda på ja, det är så. Mm. så det här var ju liksom innan den vågen hade kommit, så det här var ju... Intressant, ja. Uh -huh. Så det var inte så här... Det är, är glammed med det, men mm. mm. det är ännu lite mer jolly liksom. Ja, uh. uh. uh. yeah. gillar man ju. Yeah, det är yeah. inte så här att de är så här, shoot, balsam, ändå. De är våldsamma med din inte så här, fuck you up, man. Alltså det mm. den Nej, alltså jag tycker det var... Jätte kul, Eller bra scen när han gas vad, vad fan hette han? Han, hette, han hade något Två delar namnet liksom. bäg Nej Ja Q där Q Berg Nej, nej ja. Han som eh, Han med glasögon Jag det sa jag Han mm. hade För främst där Jävligt Alltså han var färgglad Som Satan mm. och, mm. och sen där När en Cykelgrej liksom, Han stod och liksom hotade Som Satan Och sen var Det är tur att jag är, Born and Raised Christian ah, han so. <går> gjorde det ju som ingenting <går> Det var <bara> alla <går> <stod> <går> så hände det som ingenting Man trodde att alla de skulle snanera ner ett Men sen fattade man nej det kommer inte hända Nej Ja just Han smutsade er i det här kjordet Du kommer aldrig få bort det här Allt i stan putsar sina ägg. Kommer någon och glidde in Fan är helt förstört <laughs> the det, det, det, det är ganska här det, det blir en, det är ju en stereotyp men en, en ganska glad stereotyp mm. ändå på, på vad man om man tänker sig det är en gangsterfilm film mm. från Brooklyn så i, i, i, i, i slutet eh, när de har trashat den där affären. och så, mm. Mm. Och så är det någon som säger eh, uh, vad är han säger what's next eller vi ska Fullfölja det här, liksom. mm, just det. Mm. nästa Och då pekar de ju på, på Kineserna just det. Just det. Och så, det är liksom att de ska gå fram dit Och man tror att de ska tränja det Men sen det, blir det den här en av de här tre svarta killarna Så säger jag bara, nej men de här, de här är cool mm. Mm. Det förstår man inte riktigt varför de, Varför de tycker det är det liksom. Nej, de kanske inser själva att det var Jag tror att det är för att han låser i platt egentligen det Är det kineser som bara I'm cool inte ah, just inte. Initsierna inte. var han gav med det där. Från hans det stopp Men det kändes som att han att han gav gav upp där. Oh, han, han sa att han var bråkig Kul. Kvinna. Ja. Det var, ja det tror jag också. Mm. Men det, bara att gå tillbaka snabbt till nu sa också, det. det här med att det var snälla stereotyper. Mm. De gjorde ju som liksom inte ner någon. nu. Det var inte att man de gjorde inte så att det var tänkt att man skulle skatta och det var inte så att alla markerade var så. Direkt något sjukt hände. De var lite så men det var inte så. Massa gitgar dem Och det var inte med italienerna då måste. Men man inte det var inte små grejer men inte det var inget som att för att liksom på någon Det det det var kul. Det var ju som den här scenen när när de började snacka in i kameran. De goop genetic garlic bread pizza spaghetti solo meo Och för olika intensiteter Jag tyckte det var snyggt. det densiteter. var ju ja. direkt efter eh, och eh, Viro hade bråkat. Yeah. Ja, jag var det så att jag först det satt där, när nej, började nej, in. nej, det var så nej, nej, nej, det. nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, gold chain, nej, fried chicken and nej, nej, monkey ate nej, big guy, fast nej, high jumping spear nej, Take your fucking pizza pizza and go the fuck back to Africa. Yeah, exactly. And then there was <laughs> Spaniards <laughs> too. Yeah, and then was the police too. Yeah, exactly. And it was You little slanty-eyed, mean-o-speaky American, on every fruit and vegetable stand in New York. Bullshit Reverend Sun Young Moon. Some Olympic 88 Korean kickboxing-sabaran bitch. You goya being eaten, 15 in a car, 30 in an apartment, pointy shoes, red wearing, minuto, meet a meet a Puerto Rican cocksucker? Yeah, you! It's yes, Chip, I got good price for you, catch it. How I'm doing? Chocolate egg cream drinking, bagel and the Bene, But banana, but this Jew asshole! Yeah, no, exactly. And then he was just so like... <laughs> uh, <laughs> yeah, I think it was like, uh, <laughs> the måste. must have done a lot about that. It was long-term mm. meaning satan, so thought, yeah, that satan was just like... Yeah, exactly. Och det, det var ju bra skådespelerin då, det måste man ju säga. Mm. Förutom, ja, alltså ibland var många, så var det liksom... Man kände ju igen många liksom på... Ja! På det, tre svarta kände jag igen. Ja, men precis. Snackar vi om skådespelerin? Ja. Ja, men mm. ä, ni känner väl igen Pino? Vem ja, var det, det? Va? Vem var Pino? Ja, Pino. Ja, ja det, är, det är John, John. Torre han är med i... Och Brother Where Are då. Ja, och precis, och, precis. Även Big Lebowski och... Det var någon från ä, Bad Boys, också, tror jag. George ja, Lawrence, ja han hade innan han slog ja. Exakt. Snyggt ja eh, men nu nu har vi ju nu har vi gått igenom mycket på vi, vi hade ju några tre eller två år. Vi måste ändå gå igenom bara Ja, sant. Vad som bara Lego. Ja, vi gör bara in till vi behöver inte bara på det här. Har... <laughs> Ni behöver inte förstå det. det. Nej. Ja, jag är fan nöjd på här filmen. Men får ni ha det bara i du då? Ja, jag kan börja. Mm. Nej, men jag tyckte att den var sick. Jag fattade inte filmen. Uh, alltså, uh, yeah, yeah, alltså... Det var fan... Det handlade ju bara om... Uh, alltså, fan på den där jävla gatan och... Uh, massa bara... Skit! Mm. Fin, uh, jag tyckte uh, fan filmen var dålig. Mm. Uh. Uh, alltså... Uh, uh, alltså... Okej, okay, de är ju... Uh, alltså... Det var kul att se liksom med, alltså med miljön och sånt där. Men. men fan jag fattade, fan ingenting. Och så sen att eh, Raheem dog. Jag gillade ju han. jag tänkte. Ja fan. Nej men alltså vad fan. Han skulle ju inte ha dött. Han var ju en av mina favoriter. Han, det var han som gapade mest. Sånt till. jag. Skulle se höras. Men eh, Sen. Sen, alltså jag fattade inte någon karaktär alls. Alltså det var ju Mookie man hade hyfsat bra koll på. Men typ, tyckte. där Mother Sister och den där gamla gubben. Och fan, det var så jävla rörigt för min skalle. Mm, och det, var ju, det var ju flytande, absolut. Och så sen så, äh, att jag, jag tyckte inte att det hände allt för mycket för en det där bråket på pizzerian. Nej, det, det är sant. Äh, och, det var ju bara, alltså. och, och, och jag vet inte. Filmen var väl två timmar lång och så sista typ halvtimme, 20 minuter, det var då det hände grej. Mm. Det är det, det där det, det, det först och främst är man det spelar fast stor roll på om man går in både i för inställning och vad man är för moods när man ser filmen. Mm -hmm. ja. för, alltså, för, nu, jag, jag låg och kolla på den i, i sängen, liksom. Är ganska slöd Då det, det, det, det hade svårare att, att komma in i den Från början, jag kände det, jag kände direkt Att jag, jag inte riktigt, jag är inte inne nu Och det då störde jag mig länge på i filmen Att jag liksom jag har inte kommit på varför jag ska bry mig om om det här eller varför jag, han liksom ska mm, men så blir jag... mm. och och men nu jag, jag låg i nästan på jag var det var en svag grej när jag kom hit men, eller när vi var började men genom snack, det jag, jag, fan, jag älskar att snakka inom det det är asfalt det har det stiger ju, ju mer man pratar om man, man man inser liksom syftet med det för något ja, men jag tycker att förresten att man bara om man får ändra betyget om man känner det, efter diskussioner och man inte säger eller får man då, då ska du ska nästan ha en för- och efterskår på varje gång. Och mm. se om det ändras. Mm. Det ja, ja. Ja, jag, jag, jo, ja, det är ganska intressant. Jo, det är intressant. Men, men, men det är frågan hur mycket som kommer ändras. Det, det, det ja, okay, ja, jag, jag vet inte om jag inte för att ändra mig än. Men... men, ja, men det var... Ja, men, jag, jag, jag, men på ett sätt är det fruvis att det inte är en klassisk... Ja. Om vi då ska säga Hollywood-film där, där allt överdrivs och, och man direkt fattar med att det här är en Guy good guy. det här ska man... Nej. Han hoppas ju på... Det är säga härligt att det är en annan... Tappning, jag tycker också kanske. jag älskar... För, alltså, allt som är annorlunda, inte allt, men det är alltid spännande att se någonting. Mm. När det är inte så... Som Tobbe säger, det är ju inte klassisk dramaturgi liksom. Ja, det fanns ju ingen protagonist. Och ingen nej, och man protagonist kan ju inte föresprå vad som ska hända. Så typ, till exempel typ komedier. komedier. Mm. Då vet man att det börjar i åt helvete, sen kommer mm. de på det som de ska göra, som en handlingar. Mm. Då går det först bra mm. Men då har de ljugit om vad de är, är någonting mm. i alla fall. Och så kommer Dalen och så kommer Redemption och sånt. Ah, nej, det var ju... Mm. Det alla kommer in någonsin, men det här var ju som... Man hade ingen aning vad som skulle mm. hända. Fröpa på allt. Jag hade verkligen ingen aning. Nej, man, man visste inte vart filmen skulle leda och vad som skulle hända i slutet. Det var ju, de byggde ju som inte upp. De byggde, ja, ju de byggde upp, upp momenten, de det inte vad Nej, det hade hända på För att det där med att han skulle göra gör en riot mot mm. den här affären. Mm. Det trodde man inte skulle hända. Nej, man mm. trodde att det var bara så här en en sidogrej. Mm. Men det visade sig vara, liksom, mm. ja, precis. Det var det som blev slutet på filmen, liksom, att, mm. eller ja, det var det som gjorde att slut på filmen. Men mm, fortsätt då, vi. då... Uh, Nej, jag vet inte. Negativt. Bara... Nej, men, nej men, men, ibland så, ibland så tyckte jag också att det kanske inte var, det var inte aspiratiskt. De spelar rätt, jag störde mig lite på säljbland. Eh, bland annat när jag var arg på på, alltså på den, arg. den hade ju inte jättehögt produktionsvärde Nej precis precis och, och Men jag vet inte ja, jag vet inte jag, jag, jag som, som liksom un, underhållningsvärdet var ju inte jag tyckte inte jag var jättestort jag skrattade inte så mycket i, i filmen Men fast det var grejer som var kul så, så var mm. jag inte så Nej det håller jag med men, men, men, ja. m, men något, men, men syftet som, som en film som talar om rasism så tycker jag att den var liksom, där kör går in i hem helt mm. men för att jag, jag tror för att jag skulle uppskatta den så hade den behövt varit mer mer brytts lite mer om karaktärerna tror jag. Mm. Mm. Men det där det där är liksom det olika hur mm. man ser på det. Det tror jag jag är det kanske... största. Ja, det håller med. Mm. Bra. Mm. Är du med fortfarande över? Ja Vad tyckte du mm. lite utveckla din motivering till att var vantra. Ja. Jag tror att vi, vi tänker ganska lika än du och jag. Mm. Jag, alltså jag, förstår ändå vad du vill säga. Jag tyckte också att det var, det var ett lite, lite, annat grepp mm. Och sköna karaktärer och så, liksom, stilistisk smak. Mm. men egentligen, jag är ju mer, är mer kommersiell av det. jag tycker om när det när det händer. Det, det gick, alltså det lyckas inte. Eh, gripat tal i mig. Nej ja, men det är jag håller på. Är... Ja. Eh, alltså det, det, film för mig är liksom underhållning. I alla fall att man ska känna känslor liksom. Det, det, det funkade inte riktigt på mig. Men jag antar att objektivt sett så är det ju en, en fyra liksom. Men. <laughs> eh, mm. Ja men det är eh, berättet, För mig är det en trea. Jag har det också. Jag, håller, jag, jag var ju också lite där därför jag håller med dig. För jag tyckte liksom. Jag tyckte, alltså, med, alltså, jag tyckte jag var i av det, men jag tyckte också, som du säger, att det var inte pure underhållningsvärde. Nej. Men det var liksom en jävligt bra film. Alltså på många sätt tycker jag att den inte hade så mycket lur på, som jag tyckte mm. var dåligt rent konkret. Men... Alltså jag kände i början var det fan rörig. Då, var, då mm. fick jag lite såhär, vad mm. fan är här? här. Ja, men sen började jag njuta mer och mer av filmen. Liksom. Ja, och komma in i karaktärernas ja. tänk. Och ja, och då, då var det fan, då tyckte jag det var... Då satt jag och nöjde på filmen. Ja, men. Ja, mm. mm. mm. nice. mm. ja, jag tyckte att äh, det, alltså att filmen funkade första äh, ja, timmen kanske, eller äh, 40 minuterna. Äh, då kändes det nytt och det kändes, det, kändes härligt med att lära känna de här karaktärerna. Det var ju en skön jargon. Äh, ja. Äh, ja, men ja, alltså den de var liksom lång. det var lång. Jag hann ledsna på på grejen som jag tyckte var filmen. Mm, just det, innan poängen kom på det här. Precis. Men, like, oh, men jag, jag hade lika gärna kunnat se på det där liksom en timme till. Jag tycker var sjukt. Jiffan! Jag gillar communityn <laughs> yes, där, gillar, det kom, gillar community, <laughs> alltså, <communitynär, laughs> på den där gapan. Liksom, jag vill väl säga dag, dag ett eller? <laughs> nej, dag noll, men dagen innan. Och sedan den där dagen så kunde jag sett. <går> de inte händer något. <laughs> <går> <går> jag tycker det var uppfriskande att det inte alltid händer så jävla mycket. Det är liksom ibland kunna har det bara folk som snackar jag tycker det kan vara jävligt kul att kolla på alltså. Mm. För att snacka är snacka ändå roligt, alltså det är de här fik det är ju är också, alltså Att man inte ska sitta på helt helspänn hela tiden. För att då när det bara händer någonting sju som det gjorde slutet, då blir det mer spännande alltså, tycker jag. Ja, det det var liksom, var liksom, nej, nej, exakt Det jag menar men det kändes ju ändå stort som fan eller där, men det var en person som dog, en gangsterfilm nu, då, hade, då är det så här typ 10 som dör i första ja. öppningsscenen. Nej alltså, med tanke på det, liksom, det, det var ju inget speciellt med den där dagen. Eller var det det? Nej, det, det var ju en a very warm day. <laughs> ja men liksom, exakt, det var ju som, det var en helt vanlig dag och sen hände det där på slutet. Mm. Och det är det jag menar lite med att jag kunde ha sett hela liksom veckan innan mm. och liksom varje dag och varje dag är så där då jag se. <laughs> jo, men och, och dagen efter va? det var det en ganska det var en ganska härlig liksom för det var ju utspelat en dag då tänkte man att nu är det slut men mm. det var ju en det var en ny dag det skulle bli lika varmt idag dag igen och, det var liksom, och sen, sen, sen, man man fanns samma lite på något sätt den fastnade mm. dagen bara blåner. Det, var, mm. det. Ja, precis det var, det var nu, äh, det. Det var, det var snyggt om ni slutade, precis. Det blir tur med värmen imorgon. Mm, mm, <laughs> ja, ja. Ja, det, det har inte kommit en cikkel. Mm, <laughs> Dag nej. två. Men jag, jag har det också, Jeppe. Jag har det också. Det är inte liksom Die Hard 3. <laughs> Fan, den skulle jag vara på. Alltså, den är det bästa. Förutom om eh, Jakobsen. Gillar du inte Jakobsen? Nej, men jag menar Die Hard 3. Är inte med Jo. I och du, du gillar inte att den filmen? Nej men jag, jag menar, jag jämförde den här filmen med Ad, är inte, inte säger att jag med i där jag var tre. Jo. Jo precis. Och du sa att det var inte där jag tre, och då sa jag förutom med att jag. Ja okej okej, jag är inte med Jaxson, snyggt. jag är på lite. snyggt. Nej jag, jag fattar då. Eh, hörni, jag, eh, ni får fortsätta Jag måste konsultera I kan stänga om tiden min Så, du Vänta, jag, jag tror att vi kan känna oss ganska nöjda eller? Ja, vi avslutar på två minuter ah, precis. Hinder Ja, precis, hinner du? Vi säger så här bara efter ett, Men istället för att så Kan man inte bara klippa bort äh, Nej, men det är Vi har ju vi har, vi har, okay, ah, eh, Efter sammanställningen Så, så kommer vi var en färre än förra gången mm. Förra filmen fick ju 3,3 mm. Och nu Do The Right Ring får 3,2 Yes Yes, yes! Det det yes! Uh, med, Men och jag tänker att vi får, vi, vi får De som inte är här Vi kan inte räkna med skåren det, det, det får vara de, de som är med i sammanhanget ja, ja. uh, och... Om man inte gör en effort Om man typ en som är ett brev Jo men med en som får läsa upp det Ja det köper jag Hade någon skorat till och fyra förra filmen Då hade vi öppnat poängen med 3,5 Det hade varit lite snyggt Men det tänkte vi inte på Två har du båt upp in förresten Just det står mellan två Jag är lite osäker Okej Men det, vi, vi, vi känner oss nöjda så vi lägger vi in det Sist bara va, va, du, du får så får du lite lite för Jepen springa på Ja Ja Samtalet kan väl uh, du här, mm. Har du det? Vad Nej du kanske inte vill se vad du liten bäller Lite mer, mm. uh. Uh. Uh. Uh. Uh, little, Man vill ju ändå Att det ska vara lite annorlunda Den här filmen var ju Verkligen en bra diskussionsfilm, tycker jag. Ja, väg att alltså, jag, jag ser ju hellre en, en till sån här än en, en Die Hard 3. Liksom. Mm, det är det. Så, så är lite jag, lite jag tänker. Men samtidigt vill jag ändå... Eller jag vill höra lite från er. Liksom, ska det vara... Men jag tycker det skulle vara kul Nej, var... att bryta ner en film som inte är... Alltså som är helt liksom... Inte diskutera, Det inte vara dålig, men den ska alltså inte vara liksom diskussionsmaterial på. Det kan vi bli lika intressant. Det kan jag också bli intressant. Alltså, jag vet inte jag mm. det det är inte bara med, så förstår jag vad Det måste inte vara den svåraste filmen som är. och den, liksom. Men får man, får man nyttja sin makt, så att säga? En film som man tror att de andra kanske inte kommer tycka i. Ja, ojaj. Alltså, ja. Jag var ju alltså, ganska egoist. Ja. Jag hade ingen aning om det ska vara bra. Men nej. det var ju liksom, avsättningen. Ja, jag, jag älskar ju sånt där. Jag var ju så. Och det, det är kul än att det, bara, än att det blir... Bara Shawshank Redemptions, så att säga. Mm. Alltså bara liksom klassiska som mm. IMDb är bra. Ja, mm. men... ah, nej, men då, då, då har jag valt. Mm. Eh, tycker jag. jag. valde bort den först, men nu... Nej, den kanske jag inte ska pilla på. Jag lånar din, jag har givet den här. Åh, oh, jag, eh. jag har IMDb för, för på något sätt, det är både kul att... Att det blir olika genrer, att vi får diskutera mm. olika sorters filmer. det tycker jag. Men, men de har väl ändå olika, de är alltid det. Ja, oh ja, oh ja oh. Men så tycker jag att det inget fel att ta en en en film som som har vi hört på i det heller det måste måste vi få se också ju. Mm. Eh. Men, fan, alltså, men det är ändå mycket jag tycker ändå det var bra samtal, men jag tycker det nu ska man kunna ha lite mer så typ alltså ja, det, det är en att man fast vi vi spinner vidare direkt. Vi börjar vi börjar med handlingen men det kommer vi komma in på, ja, det, på på på rasismbedömer. Men typ såna så grejer så. jag tycker det jobbar alltså, inget bra nu, men att kunna presentera lite i början ifall mm. någon skulle lyssna på alltså i fall någon skulle alltså ändå mm. i fall som om någonstannar nå från gänget får missa mm. väl håret. Ja. Jo ja, men Och jag tyckte precis precis. Man kan ju säga vad om det här är en det var en actionfilm mm. som handlar det Jo, nu blev det lite luddigt och Ja men det var inte kom på det i mm. sig men men det, och det, det kan vara den den släpptes bla bla, bla det är ja, så Ja, i bakgrunds kan man göra. Mm. Och jag tyckte att det var nyttigt att snacka igenom filmen för jag jag tänkte också nästan om man ska göra typ, Se något snabbt klipp av filmen eller mm, bara mm, läsa upp, mm. typ, vad som står på Wikipedia. Vad som, mm, alltså, plott. Mm. eller plot precis. Eh, uh, plott handling, eller vad fan den är. <skratt> bara för att komma in i det, liksom. Mm. För jag kände verkligen hur... hur hur mycket lättare det var att snacka om den För jag såg den i morse mm, Just det In, Motsvarande förra filmen såg man så såg man den på måndagen Och så, mm. så var det som man, man hade såg den på oss Man, skulle, man sk skulle nästan kunna försöka se den inte man, man kan inte se den två gånger Men man skulle kunna se den Och sen snappa upp lite grejer För man har inte koll på alla mm. där, Men man har inte liksom Men det kanske skulle vi försöka tänka på det nästa vecka då. Om man har lite bättre att Om vi, om vi Tobbe kan inte vi säga vilken film har varit Så kan vi säga om det om jag, Eller vet man vilken den är Akira Är det? Spännande mm. Du vet vilken det är. Berätta. Eh, det är en eh, animerad film. Eh, japansk film tror okay. jag. Okej. Eh, så det, det är en det är mangafilm tror jag. så nice, vilken, vad heter den? Akira heter den. har men alltså det är, är det, är det Heano Sai? Sa, Nä. Det inte? Kat, Katsuhiro Otomo. <laughs> har den på hund, det vet jag. Den har 8,1 film. Det där har gått upp tror jag. Mm. Jag vill inte se den länge. Men ah vad spännande! Kul! Mm. Det, det är lite mer action ja det är det är en det där a är det secret military project in ja, dangerous Neo, Neo Tokyo Neo so Tokyo så det blir så här, oh, eh, framtid, är det är framtid framtidstokyo empire when it turns a biker gang members eh, into a rampaging psy psionic psychopath that only two kids and a group of eh vad fan hur lång är den psyonic kansta den är oh, eh, två timmar jättekul, vad roligt. Mm. Men det här har ju varit bra. Jag tycker det var kul. Det här har också. Det var det var roligt. Ja. your heart, 'cause I know you got a.